Jó estét kívánok, szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Postmodem Antivírus című műsor. Ugyebár akik bennünket hetek óta követnek, tudják, hogy mióta ez a vírus helyzet van. Ezzel az antivírus kiadással jelentkezünk, ez azt jelenti, hogy mindenki az otthonából csatlakozik be a műsorba. Ki webkamerával, ki Skype vonalon keresztül. Én szilágyi Árpád vagyok a műsor szerkesztője, és bemutatom a ma esti asztaltársaságot. A szokásos klasszikus Postmodem Asztaltársaságból társaságból Vikarásnál, Viktor újságíró itt látható mellettem jobbra, hogy is erre vagy Viktor, igen. Szia Viktor, jó estét! Igen. igen, jó estét! Sziasztok és jó estét mindenkinek, aki néz bennünket. És a másik ablakban pedig egy vendégünk van, speciális vendégünk, akit úgy hívnak, hogy Handler Balázs, gépészmérnök, fiatalember és egy játékfejlesztője. Szia Balázs! Sziasztok, jó estét és köszöntöm a nézőket! Üdvözöllek én is téged, illetve az egész csapatot, és így leszünk mi hárman ebben a mai műsorban. És ahogy ilyenkor szoktuk, rögtön a szokásos, rövid, kis címes videóval fogjuk elkezdeni. Mutatok nektek egy olyan felvételt, amin egy nagyon híres olasz dobos látható. Dario rossi hívják ezt a fiatalembert. Valamiért nagyon szeret ülve dobolni, és nem használja a lábát a doboláshoz. Figyeljétek, milyen zene. Lehet mondani tippeket, hogy honnan származik ez a zene? Rammstein? Hát, majdnem. Azt kizárnám. Ramstein t ismered? Én tudom, Balázs? nem tudom a poént, hát túl öreg vagy. De Balázs mondta a t ugye? Akkor ezek szerint van valami fajta tippje, hát hogy... Tudok, annyit tudok hozzátenni, hogy ez biztos nem tőlük van, de... Mert a lényeg szerint az egész A, a balát, ismerem most már a sokat, igen. Igen, szólalok. Ott van, lehet? Nem, hanem 70-es évek, de a tipp az abból a szempontból jó, hogy német zenekarról van szó és akkor elmondom nektek, hogy a Kraftwerknek az egyik zenéje dolgozták föl, illetve egy hangmintát használ Dario Rossi ez a bizonyos dobos. A VR de robot a Kraftwerk, hogy ha jól gondolom. Így van, így van. Csak ők ugye vízindí robotter. <sínt> <gül> ti, ti, ti, robot -e? <gül> <gül> mert ők ugye németül beszélnek. Szóval azt akartam nektek mondani, hogy ez azért is fontos, mert a Kraftwerk együttes 1970-ben alakult meg, tehát most 50 éves ez a zenekar, ami nekem teljesen döbbenet volt, mert szóval, hogy a Kraftwerk sokunk számára azt jelezte, hogy ők a, a modernitás, ugye a szintetizátoros elektronikus zenének a pionírjai, akik újdonságot hoztak a popzenébe, és hát már ők is 50 éve léteznek, mint zenekar. Hát hány évesek lehetnek a tagok vajon? 90 100. <gül> Ki tudja. Nem, de, de én nem gondoltam volna, hogy 70. Azt gondoltam, hogy a Kraftwerk az egy 80-as évekbeli korai elektronikus zenekar. Ez a 70 ez meglepett. Bizony, bizony a 70-es években készültek a nagy klasszikus lemezeik egyébként, úgyhogy majd érdemes bele ö, menni az ő diszkográfiájukba, és megismerkedni a felvételekkel. A d is például azt hiszem, hogy 1978-as felvétel. A ismerem, a zenéjüket ismerem, csak azt nem tudtam, hogy ez ilyen régi. Én azt uh -huh. hittem, hogy ez 81-83, valami ilyesmi. Igen, egyébként készültek még akkor is, tehát például a kompüteres lemezeik azok a 80-as évek elejéről származnak. De akkor menjünk tovább, mutatok még egy érdekeset, ami kapcsolódni fog egy korábbi videónkhoz, amiben Giovanni Contardi bűvös kockákból rakott össze pixeles képeket. Na és most figyeljétek, a kép az megmozdul, mert hogy a bűvös kockákból ez a páros... Összerak animációt, ezt a bizonyos stop motion technikával, amit a filmekből ismerünk. Big wendy hívják egyébként a csapatot. És Balázs, rá is jött egyébként, hogy milyen játéknak a feldolgozása ez. Ezt még én is tudom, hogy ez a Super Mario. Persze, a Super Mario így van. Azt uh, olvastam egyébként erről, hogy, hogy állítólag férfiak ezen a kis videón, amit mutattál, olyan 20-30 perc nézelődés után a jobb oldalon felfedezhetnek egy videojátékot. Igen. Igen, hogyha nagyon figyelnek. Ha nagyon figyelnek, akkor. És nem mindenhova máshova figyelnek, igaz? Mert ott volt Igen. egy hölgy is a, a felvételen. Na, szóval hogy azért ez elképesztő, hogy hogy készülhet egy ilyen bűves kockákból, de balánsnak van is valami elképzelése erről. Most csak összeszámoltam a, a videó alatt, hogy így nagyjából 20x20, az 400 darab kocka lehet a, a, a képernyőn, plusz-minusz 20 százalék. Ezt most a videó alatt számoltad meg? Hát így megpróbáltam megsatszolni. Aha. Gratulálok hozzá. Na most képzeld el, hogy ebből mozgóképet hogyan lehet előállítani. Tehát, hogy a stop tudjuk, hogy lényegében fotókat készítenek egymás után, és ilyen sziszi-fuszi munkával ezeket a fotókat szépen összefűzik, és abból áll össze a, a mozgás. Ugye Stan Winston volt ennek a nagy klasszikus, emlékszünk a Terminátor című filmből, amikor a, az eredeti filmben a robot mozgását is ilyen stop motion technikával rakták össze. Most képzeljétek el, hogy a bűvös kockákból így összerakni ezt a mozgást. Hát, ja, hát dögunálom lehet, nem? Ez nem karantén történet. Karantén történet, aha. Hát igen, szóval, szóval jó nagy türelem kell hozzá, az egészen bizonyos, de ők voltak a Big Wendy csapat, és köszönjük szépen egyébként, keleti Artúrtól kaptam ezt a tippet, ő küldte be, mert hogy nemrég egy pár nappal ezelőtt került ki ez a videó a YouTube-ra, és ennek a technikája miatt néztük meg, és ezért volt érdekes. A magyar fővárosban Budapesten vagyunk, és az egyik legismertebb hídunkat, az Erzsébet hídat látjuk. Ahogy ma ismerjük, 1964 óta áll ez a híd a helyén, Budapest szívében. Úgy is mondják, hogy az egyenlítőjén. Kevesebben tudják, hogy ennek a hídnak volt egy korábbi változata, a régi Erzsébet híd. Sajnos 1945-ben felrobbantották a visszavonuló német-náci csapatok, és akkor elpusztult. 1960-ig ugyan létezett ez a szép kapu, amit egy műszaki rajzon most láthattunk. És ez a felvétel, amit már látunk, ez már nem a valóságot mutatja, hanem egy számítógépes animáció. Mostani történetünk középpontjában ugyanis egy fiatalember van, Handler Balázs, 27 éves gépészmérnök, aki összeszedte a régi Erzsébet műszaki rajzait, és elkészítette a 3D-s modelljét. De ez nem elég, a 3D-s modellből készült egy játék, tehát az eltűnt híd, ez a játék címe, ami a 3D-s modellre épült. De hogy is alakult ki ez az ötlet? Egyáltalán miért tetszett meg neked a régi Erzsébet híd? Hogyan kerül egy 27 éves fiatalember horizontjára ez a régi híd? Eléggé régóta érdekelnek az olyan témakörök, amik eltűnt épületekről szólnak. Van jó pár ilyen monumentális alkotása a magyar történelemben. És hogy miért pont erre a, a hídra esett a választásom, azt talán az magyarázza, hogy ez a, ez a híd a világháború előtti fővárosnak az egyik legnagyobb nevezetessége volt, gyakorlatilag mondani, egyfajta volt. jelképe volt ez a régi városnak. Világrekorder is volt ez a híd, azt nem tudom, hogy tudod-e például, mert ugye ez egy lánchíd Abszolút, technikájú igen, híd Abszolút, igen, igen. építésekor a, a világ legnagyobb nyilású lánchídja volt. Ha megnézzük, a korabeli fényképeknek szinte azt lehet mondani, hogy minden második régi fényképnek a szereplője ez a híd, ami a a központi fekvéséből és a, a grandiózosságából eredeztethető. Szó, szóval elkészítettél egy háromdimenziós modellt a régi tervezők alapján. Nehéz volt összegyűjteni a régi műszakirajzokat? Az évek folyamán fokozatosan ö, gyűjtögettem össze az információkat erről. Az volt a szerencsém vele, hogy az összes magyarországi híd közül a legjobban dokumentált ez a ez az építmény. Szerintem jobban van dokumentálva, mint a, a lánchíd a Széchenyi Lánchid. Jó, de hogy megy ezt? Te egy ilyen levéltárba, és azt mondod, hogy szeretnéd kikérni az Erzsébet híd és kiadják? A hídnak az eredeti tervei valószínűleg nagykörösön vannak a közúti szakgyűjteményben, viszont nekem nem volt szükségem ezeknek a terveknek a kivételére, mert egyszerűen az online az online uh, elérhető rajzokból is megszerkezhető volt a, a, az összes részlet a hídon, ami, amik uh, szem előtt vannak. Tehát magyarul összevadáztad az interneten, nagyon ugye? nagy segítséget nyújtottak a, a korabeli nagy felbontású uh, fényképek. Tehát a, vegyesen a, a, a fényképekkel és a ortogonális rajzokkal, eredeti műszaki rajzokkal lett ez összerakva. Vagyis akkor a neten összevadásztál minden forrást, és abból össze tudtad állítani a háromdimenziós képet. Igen, és folyamatosan javítottam a részletességén, amikor egy újabb felvétel felkerült például, akkor mindig egy picit tudtam javítani rajta. Tavaly voltam a közlekedési múzeumban, ott az volt az első alkalom, hogy eredeti tervrajzokat is a kezembe fogtam, és azok alapján tudtam egy pár részletet tisztázni, amik se fényképeken, se az online tervrajzokon nem voltak fent. Ezek gyakorlatilag a vámszedőházaknak a, a, a szoba beosztásai voltak. Az ezt láthatjuk. semmiből nem lehetett kideríteni, viszont ezekből a tervekből ezek is tisztázódtak. Az előbb láthattuk a budai hídfőt, illetve azt a pilont nagyon szép perspektívából így alulról, és ezen a, hát látható azért, hogy ez egy számítógépes animáció, de azért nagyon jó minőségű. A mai eszközökkel mennyire nehéz kivitelezni egy ilyen Képet, illetve az animációt magát. Azért is kérdezem, mert ugye készítettél egy játékot ebből a 3D-s modellből, aminek ez a címe az Eltűnt Híd, és egyébként bárki letöltheti az eltűnt híd.hu weboldalról. Egyébként ezt mi is megtettük, mármint hogy Viktor is, meg én is letöltöttük ezt a játékot. Végig de akkor először hagyom, hogy válaszolja a kérdésre, tehát hogy mennyire nehéz elkészíteni egy ilyen tényleg realisztikusnak tűnő modellt. Ugye ez a, ez a budapesti városi környezet, ez az Unreal Engine játékmotorjával készült, ez egy ingyenesen elérhető ö, platform, ami, amiben összelettek téve a, első körben a, a hídnak a modelljei, majd utána ö, le kellett modellezni a környezetét is, hiszen az eredeti helyszínén ö, látványos és hiteles ez az egész. Hát sőt, lehet sétálni volt. a környezetébe, ezt azért tegyük hozzá. Tehát a villamoson lehet utazni, tehát felszállhatunk a hídon a villamosra, lejöhetünk a hídról, sétálgathatunk ott a környezetében, mint amit most is látunk ugyebár. Tehát ott a híd melletti részen itt most a pesti oldalon vagyunk, a mai március 15-e téren, ami eskütér volt, ugye Balázs? Eskütér volt, Igen. így van, ez volt a neve. 1948-ig hívták így. Igen. És e, van a játéknak egy olyan része is, aminek a poénját most nem fogjuk elárulni, én egyébként végigjátszottam, de talán annyit igen, hogy pengőket lehet gyűjteni a sétánk során. Lényegében olyan, mintha a hídnak a környezetét járnánk végig a játékban. Viktor, te összeszedted a pengőket? Nem, nem jutottam odáig. Nem jutották. Akkor viszont ma éjszaka mindenképpen kötelező. Oda kerülni a géphez, és a pengőket össze kell szedni. A pengőket összeszedjük. Egy millió millió pengőig összeszedem őket. Úgy van, hát mondjuk annyit nem, de tíz pengőig el lehet jutni. Ja, és... hát ez egy darab pénz, de <gül> Igen, na jó, de azzal a pénzzel lehet ám valamit csinálni. És ez a Balázsnak a nagy-nagy újítás ebben a játékban, hiszen, és ezért is szerettem ezt az ötletet, hogy nem csupán annyi, hogy mászkágatunk ott a hídon, hanem van is valami cél, ami miatt körbe kell menjünk. Egyébként mi volt pontos célod azzal, hogy egy játékot készítsel? Több célom is volt vele. Egyrészt, amikor ez az egész elindult, én ezt önző módon csak saját magamnak akartam elkészíteni, tehát én magam akartam látni ezt dimenzióban. Majd amikor láttam, hogy már ennyi munkát fektettem bele, akkor jutottam arra, hogy ezt azért lehet, hogy érdemes lenne megosztani, mert lehet, hogy másokat is érdekelne ez. Tehát ami a célom főképpen ez ezzel a játékkal az, hogy megismertessem, Minél több emberrel, hogy milyen nagyszerű építészete volt a városnak a háború előtt, mennyi minden tűnt el a háború során és azt követően, és szerettem volna egy, egy, egy, egy hitelesnek mondható reprezentációt készíteni erről a hídról, hiszen Amink ma jelenleg van erről, az, az néhány kisméretű makett. Én, én amennyire láttam ezeket a maketteket, ez a, ez a 3D rekonstrukció ez részlet gazdagabb, mint, mint amiket erről a hídról készítettek valaha. Én gratulálok hozzá már csak azért is, mert a saját érzésemről be tudok neked számolni. Beszélgettünk a barátaimmal egyébként egymás között erről, és én ahhoz hasonlítottam, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt a Google Maps-et megismertük, tehát ugye azt a térképnézetet, amin keresztül utca nézetben is végig lehet sétálni egy városban. Egy olyan városban is, ahol még soha előtte nem voltál, és összegyűjtesz egy olyan ismeretet, hogy minthogyha már lettél volna abban a városban. És ez a játék nekem ezt hozta csak ugye nem a jelenben, hanem a múltban, és ezért döbbenetesen érdekes ez az élmény, hogy nekem már olyan az emlékeimben itt a fejemben, mintha sétáltam volna a régi Erzsébet hídon, noha a születésem előtt több évtizeddel már lerombolták ezt a hidat, tehát nagyon-nagyon érdekes ez az érzés. Viktor, te hogy voltál ezzel, amikor kicsit bolyongtál az Erzsébet hídon? Te, még adás előtt beszélgettünk pár szót, és én akkor belekezdtem egy ilyen gondolatba, hogy a játék azzal indul, hogy eh, eh, hamar rá fogunk jönni, vagy akár hamar rá is jöhetünk arra, hogy régen sem volt egy, eh, hajlamosak vagyunk egy ilyen szépi a fekete-fehér világnak képzelni a, a, a régi világot, holott akkor is ugyanúgy ez a ez a mm, Valóságvet bennünket körül ez a, a nap ragyogóan sütött, a fák levelei zöldek voltak, a beton, az betonszínű volt, az aszfalt, az aszfalt színű, a kockakő kopogott, és, és ezt hozza visszajáték ezzel a gondolattal indul. Nekem az egyik alapélményem egyébként ezekkel a régi Budapest képekkel mindig ez, hogy megpróbálom magam oda képzelni úgy, hogy, hogy ugyanezek a színek vesznek, meg illatok, meg hangok, meg millió vesz körül, mint ma. Tehát, hogy akkor is húsfér emberek éltek, és színes világ volt, nem pedig egy, egy ilyen történelmi, avittas, poros valami. És szerintem ez a játék az nagyon sokat segít, beszippant pillanatok alatt, holott nekem olyan legacy régi monitorkártyám van, ami például... Már rögtön ez az Insta, hogy itt gondok lesznek, yeah. és lesznek is, de nem komolyak, szerencsére, úgyhogy, úgyhogy lehet játszani, és na, nagy élmény tényleg, tehát, abszolút élményszerű, jön a villamos, galambok turbékolnak, tehát tök jó a pont, ez, a, ez az atmosféra, ezt mi a filmes világban úgy hívjuk, hogy atmó. ez az atmoszféra, ami, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy tényleg behúzzon magával egy ilyen élmény, és ezt hozza játék. Tehát, Ó, hát az milyen jó, hogy említed az atmoszférát, mert hogy a játék több helyszínén is például rádiókészülékek is megtalálhatóak, de nem csak él, látványként, hanem azok a rádiókészüliek meg is szólalnak. Úgyhogy korabeli híradófelvétel vagy hírek hallhatóak a rádiókészülékekből, sőt 40-es évekbeli zene is igaz, Tehát Még ilyen gyűjtést is kellett végezned mellette, hogy korabeli dokumentumok szólaljanak, hangdokumentumok szólaljanak meg a rádióból. Ezt is igen így, igen, így van. Ugye ez a játék alapvetően az 1942-es évben visz vissza, és ez egy elég fontos szempont volt a, a játék összeállítása folyamán, hogy a hitelességre mindenhol törekedjek, tehát amik járművek láthatók, a zenék, azok mind csak 42 előttiek. Tehát a, a, a részletek tekintve mindenhol hol erre ügyeltem. Hát nagyon köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hogy végigjárhatjuk, végig sétálhatjuk a régi Erzsébet hidat. Én azért bíztatok mindenkit, aki bennünket lát és hall, hogy keresse meg ezt a weboldalt. eltűnthid.hu, ott le lehet tölteni, és még talán annyit áruljunk el, hogy az is érdekes, hogy miképpen lehet visszakerülni a múltba az 1942-es múltba. Olyan, minthogyha itt a magyar fővárosban féregjárat nyílna, és azon keresztül lehet átkerülni a, a régmúltba, és aztán persze vissza a jelenbe is vissza lehet jutni. Ez az ötlethez is gratulálok Balázs, és köszönjük szépen, hogy ezt elkészítetted, köszönjük az élményt, és köszönjük azt, hogy meg körbejárhattuk az Erzsébet hidat. Viktor még akartál valamit mondani. Igen, én még biztat nem a Balást, hogy jó, jó, balást, tök jó. Hát tessék tovább csinálni, én mennék ne, tovább, ez van ott még. A mennék az Astoria felé, megnézném, hogy ott mi újság van, Budán elsőtelnék a Gellértérre, ja, és, és a többi híd, és így tovább. Szóval <gül> csak biztatnám a Balást, hogy tök jó, úgyhogy ezt, így tovább. Ezt nagyon jó, hogy említetted. Én nagyon szívesen bővíteném tovább a játékot, és ennek a publikálásnak egy második számú célja egyébként az is volt, hogy profi fejlesztőknek a figyelmét felhívjuk erre a kezdeményezésre. Mivel én nem vagyok, abszolút nem vagyok mondható profinak, ezt körülbelül egy éve kezdtem el tanulni, ezt az Unreal Engine-t, ezért korlátozottak az ismereteim, és hogyha ezt a játékot bővíteni szeretnék, ahhoz legalább egy vagy inkább több profi játékfejlesztőre lenne szükség, aki a szabad tud ebben segíteni. Digitális világról érthetően, ez a postmodem. In december 2019. Mondhatjuk, hogy az elmúlt hónapokat most már meghatározza egy nagyon picikis vírus, amit koronavírusként ismert meg a világ, vagy más néven, COVID-19-ként. Egészen közelről láthatjuk ezen a számítógépes animáción ezt a vírust, így néz ki, nagyjából, és csapfertőzéssel terjed, ahogy ezt már mindenki tudja, az animáció ezt is mutatja. Ezzel a témával folytatjuk, mert az a nagyon érdekes hír jelent meg Justin Viktor újságíró tollából a lakét hogy Barabási Albert László és kutatócsapata is beszállt a koronavírussal kapcsolatos kutatásokba. pedig azzal, hogy az ő elemzési módszerükkel tudnak majd segíteni, hogy a létező gyógyszerekből mi lehet az, ami a leginkább hatékonyan segíthet a koronavírussal szemben, mint, mint gyógyszer? Vagy hogyan? Tehát nyilván nem a vakcina a kifejlesztésében, nem. mit keresnek, Viktor? Hát először is uh, ugye azt méltatnám, hogy uh, itt elég sok uh, nemzetközi hírű nagy tekintélyű és rendkívül elfoglalt, és nagyon komoly uh, kutatásokat végző tudós tette le azt, amivel foglalkozott, és uh, át neki kizárólag a COVID-19-nek a, a témakörével foglalkozni, ők a hálózat, uh, hálózati orvoslás uh, eszköztárát vetették be a hálózatok tudományának az egyik gyermeke vagy édes testvére. Ez a Network Medicine, é, amit látunk is most, ugye a egy csomója Network van. Medicine publikációt tettek közé. Így van, ez a Network Medicine, illetve a, a Network Science, amivel a Barabási Albert László világhíres magyar tudós ugye folytatja Naiman Jánosnak és az a gráf elméleteknek a, a mai világát gyakorlatilag ő, ő, fém, az ő neve fémjelzi, hogy ő az egyik vezető tudósa, Sokan, sok nemzetközi tudós van már, de nagyjából ő a szerintem ott egyik nagy büszkeségünk ebben. Igen, tehát az a kérdés, hogy minek a hálózatáról beszélünk, tehát mi van itt hálózatba kötve? Igen, tehát ők azt vizsgálják, hogy úgynevezett humán interaktóma, ami az emberi szervezetet és annak a biológiai ágenseit, vagy biológiai aktív részeit, ezek bármi lehet, nézzük meg, akkor is ugyanezt megnézzük a COVID-19 kiváltotta betegséggel, illetve megnézzük ugyanezt egy adott gyógyszerel, mondjuk az ez az aspirin, az aspirin akkor ezek, ezeknek a gráfoknak, ezeknek a nagy hálózatoknak, ennek a három nagy hálózatnak, hol vannak az átfedései. Tehát hol találkozik a meglévő piacon lévő nem tesztelendő, nem kifejlesztendő gyógyszernek a hatásmechanizmusa, azoknak a azoknak a területeknek a biológiai aktivitásra, amiket a COVID-19 fertőzés érint. És ha ezt a kettőt összevetjük, akkor találhatunk olyan gyógyszert, mint a ladsépistályán ki is jött nagyon jól például a hidroxiklorokim, ami hatásos lehet, és nem kell külön kitalálni, mert meg kész van. Közben itt az animáción látjuk, amit Barabási professzor egyébként a prezentációján mutat, hogy hogyan kapcsolódnak össze a különböző fehérjék hálózatba, és amit az előbb elmondtál, az interaktóma kifejezés rejti ezt a bizonyos dolgot, ami cikkedben is mutattál egy ábrát, ezt látjuk most is, tehát ugye a vírusnak a fehérje és az emberi fehérje lép kapcsolatba egyik oldalról, másik oldalról pedig az emberi fehérje, meg a gyógyszerekben található fehérjék is interakcióban vannak, és ebből keletkezik két nagy adatbázis. Igen, ez tulajdonképpen mondjuk, hogy informatikai hasonlattal élve a dokkolóját keressük egy adott eszköznek, tehát még egy USB portba akarunk bedugni egy USB kulcsot, ez a vírus, ha beletalál az USB kulcsa, akkor, akkor sajnos az USB portba a notebookunkon, akkor sajnos megfertőződünk. Na, de most vannak olyan gyógyszerek is, amik beillenek az USB portba, ezeket is megkeressük, ezt csinálják a cég, és ha azt is be lehet dugni, akkor már meg is gyógyultunk el, gyakorlatilag, vagy legalábbis esélyt kaptunk rá, hogy valamiféle gyógyulás irányában induljunk. A, kutatás... a, jó volt a, hasonlat, de a körülbelül... kutatásnak az a lényege, hogy léteznek már gyógyszerek, nagyon sokféle gyógyszer létezik a világon, a... és azoknak különböző hatásmechanizmusát rakják bele ebbe az adatbázisba, és megnézik, hogy melyik, ami leginkább optimálisan, például most látjuk ugye a merák rengeteg betegség közül Igen. kiválaszthatják, hogy melyik illeszkedik legjobban ahhoz az interaktómához, ami a koronavírust jellemzi. Így van, ebben az a nagy trúváj, vagy az a nagy dolog, hogy ugye, ha, ha, egy, ha ezt akár, akár nagyon sok orvos tudós kezdené el kutatni, akkor iszonyatosan mennyiségű idő kellene ahhoz, mesterséges intelligenciás gépi tanulás nélkül, amit a barbársi Albert Lászlóik felhasználtak ehhez, hogy átnézze azt a töménytelen mennyiségű gyógyszert, ami létezik. Tehát ami mióta gyógyszereket gyártunk, már van és amiről ugye mindent tudunk. A koronavírusról meg keveset tudunk, de azt nagyjából e, térképezzük fel, hogy milyen szerveket, milyen emberi e, testrészeket, belső folyamatokat, szerveket érint. És ezt a kettőt vasul veti össze, mesterséges intelligencia gépi tanulással és ebből jött tíz nap alatt gyakorlatilag egy olyan gyógyszerlista, ami szerencsére már több mint két hetek kín is van a, úgymond a piacon, tehát már használják orvosok, kutatók az eredményt. A kutatások során nyilván. És akkor jól értettem, hogy a klorokin az, ami az első helyen van ennek a Nem. listán? Nem. A hidroxiklorokinról már előtte tudtuk, vagy lehetett tudni, már kiderült, hogy ha valamiféle pozitív hatást is kifejthet. ugye erről jöttek pro-kontra De A lista a megszületésekor megszületésekkor ez megerősítést nyert, ez úgymond validálta a listát, hogy rajta volt például a hidroxiklorokin is, viszonylag előkelő helyen, nem az elején, ma a legelső volt, de rajta volt a rendezivír is a listán, ugye, ami szintén valamiféle hatás, <coughs> hatással bír. Rajta volt a C-vitamin, tehát sok olyan, sok olyan dolog megjelent rajta, ami mint egy visszaigazolta a, a listának a hitelességén. Balázs még itt van velünk a vonalban, igaz? Így van. Mit szólsz-e ez a gondolkodásmódhoz, amit a Barabásiek képviselnek ezzel a kutatással, tehát hogy hálózatkutatóként összeszedik ezeket a gyógyszerészeti meg orvosi kutatásokat, és segítenek vele? Nekem ami ebből eszembe jutott az, az hogy mennyire 21. századi dolog ez, amivel ők foglalkoznak, hiszen ehhez óriási számítási kapacitásra van szükség, ami... Azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt nem igazán lehetett volna ö, közel semmilyen hatékony, mint amennyire ez most az 2020-ban. Meg egy megdöbbentő gondolkodásmód is, nem? Szóval, hogy össze nem tartozó dolgokat fésülnek egybe egy ilyen kutatás során. Így van, igen, igen. Viktor, neked mi hát tetszett ne az... belőle legjobban? Én azt, én azt a, azt a kulcsszót kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy interdisciplinaritás, vagy ha magyarul kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy, hogy tulajdonképpen a tudományok összeérnek. Én például soha nem értettem, hogy miért hívjuk kémiának, amikor, ha akarom, fizika. Tehát, hogy a, a dolgokat, amikor megtanulod, amikor megismered a téged körülvevő világot, akkor ezeket a... Ezeket a tudományterületeket kicsit olyan mesterségesen felosztottuk, és kicsit olyan elhatároljuk egymástól, holott egyébként összeérnek, és a laciek hálózatos kutatásaiban talán pont ez a legnagyobb tanulság, vagy ez, ez erre mutat rá leginkább, hogy minden-mindennel összefügg. A világon minden-mindennel összefügg, összekapcsolódik, és ezt felfedezni, az szerintem hihetetlen mennyiségű, meg új tudásokat fog nekünk elhozni. Tehát izgalmasnak tartom, nagyon fontosnak. És nehogy azt gondoljuk egyébként, hogy ez a Network Medicine hálózati orvos ez most került volna a köztudatba. Ha valaki érdeklődik a téma iránt a YouTube-on már 7-8 éves felvételeket is talál Barabási Albert Lászlótól, amit ebben a témában leadott. itt a ott, például TED-med előadásból láthattunk és itt most részleteket. Tehát ez az egész tudományterület, ez lényegében már jó ideje létezik és fejlődik. Úgyhogy azt hiszem, hogy a jövőben is számíthatunk ilyen eredményekre majd. Ha jól gondolom, ha jól emlékszem, akkor 2001-ben jelent meg neki az első komolyabb edutainmentet szórakoztatva elmesélő, mint például a Feynman professzor, ahhoz nagyon közérthetően nagyon jól ír a, a Laci az első könyve, és talán pont ez volt a cím, hogy a hározatok tudománya, és aztán számtalan bestsellert ír gyakorlatilag, tehát ő egy népszerű közérthető szerző a legutolsó nagy sikerkönyve, ugye a Covid most mindenre rátelepedett kicsit, de például a siker matematikáját alkotják meg ő és a kutatótársai, amiből, amiből megismerhetjük annak az egyenleteit, hogy hogyan válhatunk üzletileg, vagy, vagy a saját területünkön sikeressé. Mondj ennél izgalmasabbat. Így van, és aki olvasni szeretne ilyen izgalmasat hát a barabássi oldalon találhat, hát főleg angolul, persze, de ott teljes tanulmányokat is meg lehet találni. Köszönöm szépen, Viktor ezt a nagyon érdekes témát, és gondolom, hogy te ezt követni fogod a későbbiekben is, úgyhogy a rakéta.hu- számíthatunk majd akár folytatásokra, és nyilván, mert ugye az egész koronavírussal kapcsolatos kutatás zajlik tovább, egészen addig, amíg meg nem lesz a, a gyógyír. Abszolút, abszolút. Köszönöm szépen a promót, így van a rakétapontra. Hú, és a, hogyha a laciek bármiféle új komoly uh, híranyagot kitesznek, én azt igyekszem minél hamarabb magyar nyelvre átültetni, egy 6-8 órán belül azt már lehet olvasni ott magyarul nálunk. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a műsorunk, gyorsan elszállt az idő, pedig most csak ilyen három fős asztaltársasággal ment a műsor, és így lesz ez a közeli jövőben is, amíg tart ez a vírushelyzet. Köszönöm szépen Handler Balázsnak és Justin Viktornak, hogy a mai asztaltársaságomat alkottátok, és a hallgatóinknak, nézőinknek meg a figyelmet, valamint, hadd emlékezzek meg keleti Artur barátunkról, aki a mai adásunknak a rendezője, és ráadásul ma van a születésnek Napja, úgyhogy Arturnak sok boldog születésnapot kívánok. Na, az boldog születésnapot, Artur! Igen, Viktor is ezt kíván. Sőt, a vendégünk is, úgyhogy köszönjük szépen a rendezést a mai műsorban. És akkor a műsorral pedig jelentkezünk várhatóan két hét múlva ugyanilyen érdekes témákkal. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra!